про формування поета, який приходить до поезії мистецтва через пошуки себе та свого призначення. Усталена думка, що поезія — це жанр молодих, натомість проза — для досвідчених та старших. Однак насправді кожен турує свій власний шлях до літератури. Головний герой на перших сторінках роману — пролетар-різночинець, вантажник у магазині автозапчастин, телевізійник-журналіст, однак не почувається там комфортно. У нього є таємниця, його вірші. Саме поезії і стан віршування бентежать герою душу і спонукають йти вперед. Якось він наважився прийти у редакцію газети «Запорізька правда». Далі – «Запорізьку організацію спілки письменників», зрештою – до літературної студії, так званої «Літо» про сучасну літературу та її провінційних апологетів, звісно, очима Неофіта, слухаємо. Стрінки роману читає автор Павло Вольвач. Зміни йшли плином, більше і менше. Так буває, то без жодного різноманіття, роками, а то враз. Після переїзду на площу Пушкіна навіть шлях на роботу перемінився. На базар неофіту трапляв через кучку, підіймаючись вулицею Івана Оленка – Захаращеною ядками, манекенами Покладами одягу, взуття, білизни, косметики Всякої всячиною не розкладеної на прилавках і на асфальті Де із бюзгальтерами сусідували старі обценьки Вимикачі і канделябри Крутили мордами цусики і кошенята Яскріли папуги з кліток Над усім цим добром стояв гул тремтів дурманний шкіряний запах Підсмачений чебуречним чадом Із зими базар поспішливо Перетік у весну, приміряючись до літа потаний вомбат часами яснішав, надто після вдалих відвідин платного туалету, дивини, що постала неподалік перукарні. Вірунчик Гад пропустила по блату. Сяєв утішений вомбат. Сьогодні вона на вході – ласточка. Він позирав переможно. Не з Вірунджиком, ні з іншими серйозними людьми зазнайомитися не сподобався. Він міг скільки завгодно геготати, залучаючи у спільника Чудіна і Андрія Горобця, що частенько зазирали в гості. Вомбат міг навіть їм підхихикнути, але статус переможця з нього по життю не збити. Переміг вомбат і чергову спробу переобліку. Вночі вони вивезли весь дефіцит із підсобки, доклавши гроші в касу і вкотре переписавши цінники. Нічний базар Неофіт бачив уперше. Незвично порожній, циганистий, як пейзажі Лорки, що й місяць посріблював навіси над площею, ворушив тінями. Ніч така квадратна й біла в цих палатах монотонних. Серафими і цигани грали на акордеонах. Десь від рибних рядів співаючи піднімалися волоцюги-бомжі. «Щось народне, було б тобі мати». Неофіта це зачепило. Майже так, як восени, коли вперше побачив людей, про існування яких не підозрював, хіба читав у газетах. Але тепер вони були поруч, відриваючись від підмерзлої ніч землі не в Сентрал-парку, не десь під Бруклінським мостом, а за базарним контейнером-смітником. Темніли купами лехміття, вкриті плівкою, сніг набивався в циратові складки». З часом до безпритульних звикли. Людина до всього звикає. Магазин автозапчастини працював, але щоки вамбата все похмурнішали. Новини з офісу фірми «Бджола», мутованої властівку, долинали чимраз не невтішніші. Особливо, коли звільнили Сазанського. Скидалося на те, що торгова точка на базарі доживала останні часи. Вомбат надовго усамітнювався в підсобці, щось бурмочучи під ніс, потому завантажуючи запчастинами багажник «дев'ятки». «Гаплик діло», – зітхав він. Комсомолець, що замість Сазанського став, закопирив на нас губу. «Нічого тут, гад, вже не буде хорошого». Перспектива втрати роботи не уфіта однак магазинно-базарний триб потроху устиг докучити. Повертатися у заводські версії буття він не збирався в найгірших видивах. У видивах радісніших мріло щось вільне, незатиснене в конуру магазину автозапчастини із всепереможним сірьогою-вамбатом на чолі. Ну, і з неголеним персонажем-грузчиком, що курить з іншого боку столу, витягнувши ноги в саламандрах за шворку шлагабаум на покупецьку сторону. Таким неофіта застав якось і гулей. Він приїздив за піввісями, випрошеними для нього неофітом із вамбатівських засіків. Від куртки гулого тхнуло бензином, у салоні вухатва запорожця теж. На сидінні перекочувалися яблука у налиплих соломинках. Угадати в гулому поета було важко. Проте Пашка в скептичний позирк у слід незнайомцеві дряпнув. Це вже не те, що щастим гостем чудяним. Чудянська ерудиція незмінно натикалася на в смішки. Ти лучше скажи, чого бензин кожен день дорожає. Це образливіше. Не варто так дивитися на поета. Чому не на Волзі чи Мерсі, як дехто? Е протягнув Гула і спритно вивертаючи кермо. «Я ж не тот коверкот, я ж не письменницьке начальство. Хоч гроші, та ти сигналиш, гроші люблю. І вони мене, вроді, так само. Хе-хе». Неофіційність Гулого неофітові глянулася. Звичайний чоловік із масним темночуб'єм, насунутим на татаркуваті очі, у якому, якщо й прослизав інтелігент, то обов'язково провінціал, навіть селюк, про що у важному оку могла засвідчити хоча б куртка-олімпійка, подібні до яких Неофіту зустрічалися хіба в армії, вже не кажучи про брюки, що хвильками-гармошками опливали на запилені туфлі. Неофітові хотілося хоча б аскетичного, але естецтва. проте він із цим не признавався навіть до себе. Смакові й світоглядні відмінності з плином знайомства виходили назовні самі собою, не призводячи до незлагод, а навпаки лише додаючи спілкуванню азартних спецій. Гулий був учепистий у суперечці, жвавим розумом доповнюючи прогалини в ерудиції. Неофіт теж западав в азарт, стаючи тим, яким, як здавалося, завжди й був непролюдське око, усе основне, вичитавши в книжках та взявши від батька до тройських років, якого він слухав беззастережно, та ще щось виносячи у собі у протитоках дійсності. Що саме, та багато чого... Слово «Україна» виводиться за душки. Нехай буде печія, чи ще як. Може, через те він гадки не мав підступатися до письменництва ще років з 10 тому, менше навіть. Мертвичити й без нього там достатньо. Він узагалі має мовчати, бо живе не як поет. Хай інші, тільки нові, не вмерлі, чиї незнані прізвища вистрибують із газети журналів, виповідять те, що хотів би він, що все життя мріло між ним і батьком, між і над. Вона посолодшає тоді кимось виповідана, ота жага, але все одно пектиме за лівою грудиною чи на всі груди. Та печія він і є, якщо по правді. Все решта сон, додача до сну. Енергетику недоказано Стайгулей відчував. А де ти вчився? якось запитав він після чергової неофітової терапії. Гулівські подиви лестили, підіймаючи у власних очах, однак у глибині душі Неофіт розумів відносність захоплень, а ще більше легковажність власних пізнань. У нашому університеті чи де інде, неофіт віджартувався. Пояснювати перипетії з художніми училищами і університетськими філфаками, що закінчилися ледь розпочавшись, він не хотів. «Угу». Протяг Гулей роздумливо як Неофітові, здалося з повагою. Деякі зацікавлення співрозмовника Гулей не сприймав. Він відкидав авангард і заперечував модерністські пошуки, називаючи штукарством. Навіть Антонича ставив під сумнів. Неофіт цитував найметафоричніше, на його думку, рядки істрофи. «Ну і що?» – незворушно парирував Гулей. Це мене не переконує. Нанизати метафору на метафору, як шашлик на шампур, я можу скільки завгодно. Але має бути ще щось, а в нього нема. Ну як же нема? Ошелешувався Неофіт. Ну як же? Бо нема. Прийшли лемки у крисанях і принесли місяць круглий. Ну що тут такого, скажи мені? Порядково банальності, загалом не працює. Людині, узброєній літературознавчим інструментаріям, Могло б вистачити пари речень, аби лишити від заперечень порох, але Неофіт німів. Вірші ім'ярек не запам'ятовуються, правив Гулей, а це показник. Слів про вірші, котрі лишаються у пам'яті настроєм, проте не перестають від того бути поезією, Неофіт при собі ще не мав. Глибоко вдихнувши, він замовкав, залишаючись при своєму. Маланюка Гулей відкидав, ілю не чув, Бородського і Губанова теж. Про холодного відповідав ухильно, і Неофіт зрозумів, що його Гулей так само майже не знає. Були розбіжності в сприйняті поезії Стуса. Навіть із Вінграновським не все сходилося в запівнічних дискутантів. «Микола нерівноцінний», – говорив Гулей. «Багато штукарства теж, а не воно, а тільки, запам'ятайте, тільки чорний хліб поезії є єдино тривким і лишається в вічності. Як от народна пісня. Занадто виспрянно, як кажуть росіяни». Але може бути. Неофіт мовчав. «Гаразд, Кузь Григорович, найвищі зразки ви розглядаєте як рівню», – змагально думав він у бік гулого. «Але для цього треба продемонструвати власні здобутки. Читане й чуте поки що враження не справляло». Як і самооцінки інтуїтивного ґрунтівця, як подумки «на рік гулого Неофіт». Якщо у Лорки є дощ, як розквітла вишня, то чому такого не може бути у Гулого? І в мене є щось подібне, але своє. Я там, по-моєму, пішов навіть далі, Лорки, але ж ким це було оцінено? Мовчать. На тому кінці дроту зітхали, і Неофітові починало здаватися, що це стосується і до його мовчання теж». Яна Ковдря справді передала два чорних томи Бродського. Павло запропонував на черговому зібранні обговорити не вірші ліст студійців, а творчість Нобелівського лауреата. Вперше читаний у великому обсязі, Бродський справив двоїста враження. Вірші видалися трохи монотонними, місцями до занудства. Проте за беземоційністю поверхні вдихала океанська глиб, ворочаючи безмірами сенсами, іноді просто ошелешливими. «Ану ж, ану ж!» Гулей навмання розгорнув книжку. «Ваславим приход весни, а полосньом ліцо!» Він картинно змахнув руками. "Чірі пріжжом, провєреним кріазотом!» Костянтин Григорович звучав іронічно. Масне крило чуприни роздвоїлося на лобі теж на кумедний манір, ніби доповнюючи образ. «Ну і що ж у цьому такого воєнного? Ну що?» Гулей обвів поглядом слухачів. «Нехай ось так спробує. Хіба це не справжніше?» Аудиторія принишкла. Голова гулого схилилася на бік, ніби для більшої довірчості, щоб проникливіше вдивитися в очі слухачів. Комусь одному і всім одразу. «Молюсь тобі, як пісні чи сльозі, Голюсінький, лиш піснею прикритій». Голос зазвучав стиха, перекочуючи кім'яшки оксамиту. «Печуть твої вуста, несамовиті, Ім'я твоє не вимовить усім». Нефіт уже мав досвід гулівських замахів на поруйнування авторитетів, на той час непорушних. Яна Ковдря, Ліка, Юноя Даравання, Рена і компані такого досвіду не мали. Вони вслухалися з подивом і німим жахом. Гулей задумав порушити їхнього кумира, підважити п'єдестал разом зі статою. І чим? «Отак і я, зайшовши за межу, тебе, таку невинну, обцілую». Голова Костя Григоровича тим часом Уже не хилилася в бік А гордовито відкинулася Плечі розправились Груди ходили разом із борлаком Напнувшись І гулий, компактний, зграбний Козацька кість Уже летів, ширяючи крильми голосу У високостях і спадаючи вниз В супервітру Який дув не так із поглядів прихильників Бродського Як від авторитету самого Нобеліанта Зал німував Як вишеньку Струсчуба, павза а чи Мадонну в Луврі? Павза, тебе. На споді серця. Павза, повільний поворот голови. Видих, стережу. Придихання, тиша. Ще трохи тиші, уже продукованої не гулем, а загальної. гостя. Ну, это, конечно, посильнее Фауста, но Бродский остаётся Бродским. Прекращай тянуть одеяло. Он велик, и ты тоже велик. Та я ж хіба що. Я ж нічого. Гуляйся я в очей, обрамлених усміхненими зморшками. Літовці за заворушилися, через мить забувши про Бродського. Мар'яна потрясла антологією Молоде вино, усміхнено перекрикуючи гул. Не а, Козирегорович, не фонтан думав Неофіт, поглядаючи на гулого, але уникаючи його позирків. Утім кидався кость гулий у змах із парубоцькою безоглядністю і це підкопало. Ніби баяніст із сільського клубу, яким і був колись ходивши у парубках. Читав гулей власні вірші добре, краще б будь-якого артиста. Окремі рядки Неофіту навіть подобалися на слух. Не варто би Каріні кривитися в посмішці, шепчучи щось на вухо юному дарованнюю, і Юлі Скорик, білявці, що суворо косувала на Неофіта, перший його прихід. Ще згадалася гулівська збірка, навмання відкривана і щораз відкладувана, що ждала свого часу на полиці у квартирі на Пушкіна». Неофіт уявляв, як приїздив до гулого однокурсник Віктор Зимінський, кореспондент Комсомольської газети, теж поет. Як вони сідали, гули розповідав під копицею в кінці городу і грали на баяні. Вірили кожен у свою зірку, у першу книжку чи в другу, за якою обов'язково підуть слава, лавреатство, гонорари. І, мабуть, державна дача в, Ірпенічі, в якихсь пущах водицях чи де вони там, у тих драчів з павличками. Уся його очей закоханих прихильниць вірили це вже точно. «Мелодія плевла над вечоріючою левадою, за річку. Десь на кутку вищала бензопилка, порскав сміх із вулиці. Лобода обзеленювала поетам холоші, але їм було байдуже. Чи хотів би Неофіт бути з ними? Хто знав? Навряд чи. У них різні географія і біографія. Так виходить, що й пантеон авторитетів інший. Все у них різне». Якщо вже не вештатись із братвою Шевчиком і не Шевчиком, то краще слухати десь у Києві чоловіка з важкими повіками над візантійськими очима, Вистрашеного під Макітру, як Пашок колись слухав, той Даоси-філософ не надрукував за радянських часів жодного рядка, а в тодішню спілку письменників заходив, як не без гордості свідчив сам, хіба до туалету, і був при тому поетом, справжнім поетом, якого визнавали і Найбажан, з котрим знався гуру поетичного авангарду Геннадій Айгі, дивний чуваш толерованої у Франції, так той Любомутр був не схожим на сусідів по сходовому Майданчику, і на людей із сусідніх багатоповерхівок, вже не кажучи про офіційних віршотворців. Містик Ідаос, напівприкривши еллінські очі, розповідав, як їздив у Багдарин до товариша-дисидента на заслання, на якісь приїзди, як утікав від спецслужб попутками і, добравшись до Тюмені, заліг в аеропорту під сходами, дожидаючись київського рейсу. Сходи були вкриті газетами, бо в залі тривав ремонт, Утікач з нічев'я ковзав оком по них, поки не побачив фото знайомого поета із віршем про бам «І ти туди ж!» – пробурчав Даос і, перевернувши пожовку сторінку, перевернувся на інший бік і сам Чоловік з Маргінесу – цей вислів із польської газети, де йшлося про Висоцького, неспроста вирізався неофіту в пам'ять Саме те, тільки непростий, викшталтуваний чоловік Даос мав знову замріяти у перспективі Гулому Неофіт був вдячний уже. Він пам'ятав перші телефонні слова, а ще більше свій стан, що резонував із захопленістю Гулого в ту їхню розмову, що з вечірньої перетекла в нічну. Із Гулем годинами можна говорити про поезію, як ні з ким іншим, навіть із Чудяним. Неофіт із телефоном йшов на крихітну кухню, де світилося два пломінчика, колонки і лампадки, аби не заважати Дарині з малою, бо розмови тривали годинами. Єдине, не кричи. Незмінно просила у слід Дарина. Вже Руденко сміється, каже, що звикає не тільки до тюкання друкарської машинки, а й до якихось диспутів, почому-та по-українськи. Ви слухали сторінки роману українського письменника Павла Вольвича «Снини Офіта», читав автор. Над програмою працювали режисер Костянтин Лаврентюк, музичне оформлення Вадима Царенка. Передачу підготувала Ніна Герасименко. На все добре!